Лариса повернулася до вітальні. Розставила склянки на столику, запалила свічку, вимкнула люстру. Вікно Мар'яниної вітальні, що виходить на хрещатик, з чорного стало гідко-неоновим. Чиканчук розлив коньяк, всі троє мовчки випили. «А я й не уявляв, що коли ти на горі, то хрещатик внизу так тупо гуде», – подумав Риженко. Мокрий сніг став дощем, і люті краплини застукали у вікно. Троє на шостому поверсі, в чужому домі, якоїсь миті водночас подумали, навіщо ми тут? І яке нам діло до чужих життєвих доріг? І раптом купа книжок у кабінеті зірвалася з полочки і з гуркітом упала на підлогу. Всім стало моторошно, всі знов таки в унісон здригнулися, Ариженко навіть прихрестився, всі перезирнулися. «Очевидно, то я, коли ходила за склянками, зачепила якусь з книжкових пірамід», – пояснила Лариса. «Її душа все-таки тут, а не там, у тому селищі. Як воно називається? Металургійне? Комбінатне? Яка тільки не доля занесла її туди?» «Пане Чеканчук, ви знаєте, в такі хвилини завжди пригадуєш, коли бачив востаннє. Ми останнім часом мало бачилися, тому й усі зустрічі добре запам'яталися». Так от, влітку ми бачилися з неї на прорізні. Вона тоді несла під пахвою зразок малярства, в центрі якого була неймовірна виразна голова. І вона тоді говорила, що вас взяли на роботу саме тому, щоб вона менше їздила по відрядженнях. Чому все-таки того разу поїхала саме вона? Чіканчук згадав свою останню сварку з Мар'яною. Йому до болю не хотілося говорити про конфлікти спокійно. Їм легше вони з нею розпрощалися по-хорошому, і він люто запитав: це допит? «Який ти нестерпний Сашко!» – це Лариса. «Ми ж думали поговорити спокійно. Жоден з нас до кінця не вірить у нещасний випадок. І ти не віриш». «Так, не вірю. І теж хотів шукати і дошукуватись. Я перший звернув увагу, що в неї не було сережок у вухах. Але потім я увійшов сюди два дні тому і зрозумів, що шукати не можу. Не можу ритися у шафі у запашній білизні мертвої джінки. Не можу читати її листи, які вона не мені писала. Не можу!» Тобто, ви гадаєте, шукати обставини її загибелі не варто. Здивувався Риженко. Не знаю. Я весь час думаю про це і все одно не знаю. Що рухає нами, коли ми будемо дошукуватись? Мар'яну струни ми не піднімемо. Її добре ім'я? Так воно ніби її не заплямоване. А пошук істини? похитав головою Риженко, думаючи про свій смарагд на Мар'яниному пальчику. Це буде пошук істини чи бажання задовольнити цікавість? Цікавість. Сашко, ти з глузду з'їхав. Якщо Мар'яну таки правда хтось вистежував, щоб убити, і так, щоб кінці у воду, то кращого місця, ніж провінційний вокзал, годі було й шукати. А може і на нас чекаєте саме. Ми з тобою, здається, скоро їдемо за тією самою адресою. Якщо в тебе такі великі побоювання, то варто звернутися із заявою до міліції. Мені сказали, якщо у вас є сумніви, заяву про відкриття справи можна подати за місцем проживання загиблої. «Щоб у Мар'янині білизні коперсалися не ми, а менти з райвідділу. Це буде менш грубим оскверненням її світлої пам'яті». «І щоб моє запитання вам поставила людина в погонах, а не я», – тихо додав Рженко. «У тих людей більше можливостей усе перевірити, ніж у нас», – зітхнув Чеканчук. «Але поки ті люди з більшими можливостями закрили справу, а ми знаємо, так знаємо, що то не нещасний випадок». Ми це відчуваємо. Ми, на жаль, нічого не знаємо. Ну то ми тут зібралися, щоб спробувати з'ясувати більше, ніж знаємо. А деякі усіляко упираються здоровому глузду і замість ясності напускають ще більшого туману. Гаразд. Сумно посміхнувся Чиканчук. Деякі дадуть пояснення щодо туману. Кожен має право на свій власний туман у своїй долі. Це я так, образно кажучи, попрацював серед мистецтвознавців або... Чиканчук повернувся до Риженка? Напевні, непроартикульовані іпостасі буття. Чи не так? Так, Олександре, ви цілком праві. Але ми не ображаємо Мар'яниної пам'яті, якщо спробуємо висвітлити якісь туманні кути її життя. Може, більшою образою її пам'яті було б змиритися з висновком нещасний випадок» і жити далі. Я, на відміну від Лариси, гадаю, що нікому з нас нічого не загрожує. Але, я певнен, наша спроба знайти причини смерті Мар'яни буде пошуком істини, а не куприсанням у чужій білизні. А може і правда не варто туди нам лізти? Зараз такий час люди зникають безслідно. Може, на комусь можновладному стала поперек дороги? Ну, не послала вчитися за кордон. Вона ж була принципова, бездарну дитину ні за що не влаштувала б на стипендію фундації. Лариса... Можновладні можуть посилати дитину вчитися за свої. Їм не потрібна фундація. Це по-перше. А по-друге, основне рішення про надання індивідуальних грантів приймала не вона, хоча від неї багато залежало. Ви багато знаєте, Олександре. Ми знаємо менше. І тому цілком логічно нам ставити питання, а вам відповідати, якщо, звичайно, ви готові відповідати на всі запитання. Гаразд. Будемо відповідати на всі питання, панове. Отже, чому тоди до Новожахова поїхала саме вона? Якщо буду чесним, я не все знаю щодо завдань фонду. Але, наскільки мені відомо, зіткнулися дві основні тенденції, умовно кажучи, моя і Мар'янина. Я вважав, що варто підтримувати дитячі установи, музичні школи, художні, концерти дитячих колективів. А Мар'яна вважала, що це совкова зрівнялівка, що завдання фундації не соціальна допомога, а підтримка яскравих обдарувань. Тобто великі стипендії для дуже талановитих. Їхні персональні виставки, концерти, їхнє навчання у Престижних закладах. І де вона знаходила ті обдарування? Але знаходила буквально під землею і таких, що аж голова обертом. А я все-таки вважав, що не тільки їх, у тих 20 чи 30 стипендіатів варто підтримувати. А тут ця директорка школи мистецтв Іжновожахова. Вона приїздила до Києва саме на позичені гроші. Ходила по міністерствах, культури, освіти, нічого не вибила, заблукала до нас. Спочатку я для неї щось вибив, а потім справу взяла під контроль Мар'яна. Ну, це там, де Оля Козова? Люба Козова. Страшенно здібна дівчинка і дуже хвора. Так-так, я знаю. Мар'яна мені про неї розповідала. Власне, ось її дві роботи. Тут перед вами. Не треба далеко ходити. Але Мар'яна ніколи не говорила, що ви конфліктували через неї. Не можна сказати, що через неї. Але я дуже хотів допомогти їй іншим дітям також. І серед них теж є дуже обдаровані. В темні епохи завжди народжуються багато нещасних, хворих і талановитих дітей. Гроші до Новожахова мав відвести я, але потім з'ясувалося, то було розпорядження Біста, що всі виділені гроші були для Козової. Ти опирався цьому рішенню, Сашко? Ні. З Бістом я не конфліктував. Але з Мар'яною лаявся, Я бачив, що вона мала на нього великий вплив. Формально все залежало від нього, але політику робила вона. Це тобі скаже кожен наш співробітник. Можеш займати її місце, Лариса. Я не вмію крутити людьми, як вона. Але зараз не про це мова. Отже, ти відмовився їхати, бо був не згоден із розподілом грантів? Я був не згоден, але мій голос нічого не вирішував. Вона сама запропонувала, що відвезе ті гроші, а я не опирався. Але ми сварились перед її від'їздом стосовно тих грантів. Так, сварились. Останні наші слова, сказані одне одному, були дуже недружні. М'яко кажуть. Ну, арготизмів, сленгу і матюків ми не вживали. Сашику, а якби вона не поїхала, якби все одно довелося їхати тобі, ти би відвіз гроші Козові чи щось дав би тій зачуханій директорці? Якби ти, пані Лариса, жила так, як вона, невідомо, якою зачуханою… Сашику, не про те мова, гаразд, переформулюю. Зачухана. Моя мама теж усе життя була зачуханою. І моя матінка теж зачухана, хоча й живе в Києві в центрі міста, а не в Новожахові. Ти ж її пам'ятаєш. Сашику, переформулюю питання. Якби таки поїхав ти… Чи віддав би ти гроші так, як вирішив біз, чи зробив би по-своєму? Звичайно, я зробив би все згідно з рішенням керівництва, хоча воно мені й не подобалось. Мар'яна це знала. Отже, Мар'яна поїхала замість тебе не тому, що не довіряла тобі. Ні, але коли вона побачила, як я обурений, вона вирішила… Благородно позбавити тебе неприємної для тебе зустрічі із директоркою, який ти щир хотів допомогти, але не зміг. І ти цьому віриш? Це так схоже на Мар'яну, чи не так? І одначе вона це зробила. Здивовано прошепотів Чиканчук. Значить, у неї були якісь власні причини їхати в ті краї, а не відсилати туди тебе. Але вона могла планувати власноручно вибирати для себе ще котрось із картин Козової. – висловив припущення Риженко. І одначе серед її речей не було картин, хоча її речі всі зберіглися. «Так, я знаю. Між іншим, минулого разу, коли я був тут, я закинув її дорожню сумку до спальні, порогу якої не переступав. І ти, здається, пані Ларисо, не в змозі цього зробити. Якесь поле не дає». Лариса мовчки зіщулилася, ніби від холоду, хоча у вітальні було тепло. І Чиканчук зрозумів, що влучив. Тоді Риженко мовчки підвівся – і рушив до спальні. Він увімкнув світло, побачив кинути чеканчиком Мар'яни на дорожню сумку, взяв її, намагаючись не дивитися на розібране ліжко, яке, здавалося, зберігало обриси Мар'яни, де тілесного кольору сорочка звисала, наче оголена рука. Сашко Реженко кілька разів увімкнув і погасив світло у спальні, не знаючи, як краще, а потім із сумкою повернувся до вітальні. Ось та сумка. «Між іншим, де вона була? На платформі чи на рейках?» «Не знаю», – розгублено відповів Чиканчук. «Не знаю. Я навіть не бачив того місця, де це сталося. Я був дуже заклопотаний питаннями перевезення. Я мав би подивитись, але в ті два дні було таке очманіння». Він ніби виправдовувався перед Риженком і Ларисою. «Та зрозуміло. Хто кого може звинувачувати?» – похитав головою Сашко Риженко. «То Та був такий жах. Хоча я не дивився багато усілякого в цьому житті». Давайте вип'ємо. Так, звичайно. Так, власне, заради чого ми тут? Розлили ніяк підняли склянки. Мир твоєму прахові, Мар'яно. Хай тобі земля буде пухом. Ну і задачку ти лалишила по собі. Отже, схоже на те, що в Мар'яни були якісь справи ще, крім Гранту для Козової. Наскільки мені було відомо, вона їхала саме з цим – «Але я знаю не все. Біст казав, що потім вона мала їхати до якоїсь дружбонародівки. Я не в курсі, які інтереси могли в неї там бути. Одначе тепер знаю, що у внутрішній кишені її пальта були гроші, долари, пошкоджені. Їх повернули мені з іншими речами, а я їх передав Бісту у целофановому пакеті. Він обміняє в банку». «Олександре, а ви могли б дізнатися, що її цікавило в дружбонародівці? Ви б могли підняти документи фундації?» Гадаю, міг би. Здається, ця оригінальна географічна назва вже фігурувала у наших звітах. Ми багато чого зрозуміли б, якби знали, чого вона їхала саме туди, і чого вирішила їхати туди особисто. До дружка туди їздила. Ось він і дзвонить, і шлем мейли, чому вона не приїхала. Ларисо, ти найбільше з нас усіх спілкувалася з Мар'яною? Найбільше спілкувався Чиканчук. Вони більше року плічо плеч тягли шлею. Я хочу сказати, вона тобі як жінка жінці могла щось таке сказати, якщо вже ми говоримо про все Вона не розповідала мені про якісь романтичні пригоди у дружбонародівці Я знала про біста, але не... Може в неї у комп'ютері є якісь листи Сашико, ти вже вмикав її комп'ютер? Вже давай пошукаємо разом Чеканчукові знову стало неприємно Знову вони лізуть у чужу таємницю, знову підглядають у щелину. Гаразд, був у Мар'яни якийсь таємний друг. Яке їм діло до цього? Навряд чи він порішив її, навіщо б тоді ридав? Де ти? Чому не приїхала? Але Чканчук слухняно підвівся, пішов до кабінету. Вімкнув світло, сів за її письмовий стіл, а Рженко Лариса стала за спиною. Директорії вірші не було! Він уважно проглянув увесь диск «Ні, нема, але був, був, йому не наснилося» Лариса помітила його збентеженість «Що сталося, Сашику?» «Я був вражений, я коли знав Мар'яну дуже близько, але ніколи не міг подумати, що вона писала вірші А минулого разу тут, на цьому екрані, мені не примарилось Лариса, я бачив Мар'янини вірші» Я навіть захотів їх забрати з собою на дискеті, потім вирішив, хай то буде її таємниця. Мар'яна більше не має права на таємниці. Не треба було на нам усім кінчати життя на смердючих рейках. Тоді берегла б усі свої таємниці, ніхто б не примірявся, куди вона їздить і з ким обмінюється посланнями. А тепер усі її таємниці мають стати нашими. Так що за вірші? Так от вірші. Ти знала, що Мар'яна писала вірші? Ні, я цього не знала. Але я знаю, що вірші писала Анжелка – маленька калічка, що допомагала Мар'яні по хазяйству. Протирала усі її вази та статуетки, А пані Мар'яна дозволяла їй користуватися своїм комп'ютером. Вона страшненька зовні? – запитав вражений Чиканчук. Нещасна істота, страшенно потворна, горбунка, одноока, але з підвищеним умістом анандаміду в крові. Живе у вигаданому світі і, здається, тим дуже щаслива. Вмістом чого в крові? Анандамід – гормон щастя. Якщо в людей його багато, вони можуть бути і горбатими, і рогатими, і без грошей все одно бути щасливими. Сьогодні мій найперший бал. Усі в мене закохані. А я думав, ці вірші писала Мар'яна. Чиканчук розповів Ларисі, як він побачив калічку у вітальні за прибиранням. Як невідомо, чого подумав, чи то часом непотворна душа вийшла із прекрасного Мар'янаного тіла. А потім вирішив нікому не розповідати про своє видіння, яке кваліфікував як галюцинації. Чиканчук і Лариса нервово регочуться і ніяк не можуть зупинитися, а ображений Риженко довго не може отримати пояснення. Нарешті йому пояснила, але він не регоче, тільки стримано посміхається. І ви щойно подумали, Олександре, що дух Мар'яни приходив забирати свої вірші звідси на той світ. Між іншим, Лариса у цієї Анжели, вочевидь, є ключ від цього помешкання. Виходить, що є. Лариса знайшла в електронному записнику Мар'яни телефон Анжели. Треба буде дзвонити сказати, що віддала ключа. Бідолашка, мабуть, не знає, що хазяйка померла. Але Анжела знала. Вона читає газети. Тому прийшла і забрала всі свої записи з комп'ютера. Більше вона туди не прийде. Щоб ніхто не подумав, ніби вона щось узяла. Віддати ключа – Гаразд, вона прийде завтра ввечері до Лариси додому. Ну от, аби всі таємниці розкривалися так легко. Але блок загадок, пов'язаних з Анжелою, майже не пролив світла на загадку смерті Мар'яни Хрипович І на загадку її життя.